Змії Змії – граційні безногі тварини. Як і решта плазунів, вони вкриті лускою. На планеті налічується близько 2800 видів змій, і всі вони хижаки. Не маючи ніг, змії пересуваються по землі дивовижно швидко, нагадуючи звивисту стрічку, яка безшумно ковзає. Деякі змії при цьому упираються в землю черевними лусочками і можуть таким чином навіть заповзати на дерево. Як правило, змії малорухливі і виявляють активність лише під час полювання чи коли їх потревожать. Смертельні обійми: Звичайно, змії відчувають здобич за допомогою чуття. Запаги змія вловлює своїм роздвоєним язиком раз по раз вистромляючи його і орієнтуючись на запах жертви. Одні змії ковтають жертву живою, а інші попередньо отруюючи душать її. Змії, які душать здобич, називаються удавами. До них належать боа, пітони і анаконда. Найбільша змія в світі, яка досягає 10 метрів завдовжки. Обвивши своє могутнє тіло навколо жертви, Удав сильно стискає кільце і душить здобич. Смертельний укол Отруйні змії, до яких належать кобри і гадюки, впорскують у жертву отруту через довгі отрутопровідні зуби. Для людини небезпечні чи смертельні отрути приблизно 270 видів змій. До найотруйніших змій світу належать африканська мамба, індійська кобра, та австралійський тайпан. Не пережовуючи. Усі змії ковтають здобич цілою, оскільки в них немає пласких корінних зубів для пережовування їжі. Змії можуть розкрити пащу надзвичайно широко, ковтаючи здобич, яка переважає їх за розмірами. Груднина у них відсутня, а тому ребра можуть розходитись, пропускаючи поживу по травному тракту. Ілюстрації ковтаючи цілком. Храмова куфія, яка живе у Південно-Східній Азії, живеться переважно птахами, ящірками та гризунами, ковтаючи їх цілком. Кістки нижньої щелепи не щеплені з черепом і можуть розходитися. Використовуючи свої відігнуті назад зуби, змія поступово натягує пащу на здобич, ковтаючи її. Ферменти розщеплюють їжу і вона засвоюється майже повністю, за винятком волосся та пір'я. Одного обіду змії вистачає на 2-3 тижні. Повіки у змій немає, отже вони ніколи не заплющують очі і не моргають. Будова голови змії Отрутопровідні зуби Канал Отруйна залоза Рухомі щелепи Нижня щелепа підвішена на еластичних зв'язках. Більшість змій живе поодинці, але гримучі змії та гадюки зимують, сплітаючись у клубки. Чіпкохвостий ботропс чудово замаскувався серед золотистих плодів пальми. Щоб рости, зміям часто доводиться скидати шкіру або епідерміс, зокрема й шкірясту плівку, яка вкриває очі.